О, Генрі. Третій інгредієнт. Так званий мебльований будинок Уаламброза – не справжній мебльований будинок. Він складається із двох старовинних бурокам'яних особняків, злитих воєдино. Нижній поверх з одного боку пожвавлюють капелюшки та шарфи у вітрині модистики. З іншого – затьмарюють жахлива виставка та віроломні обіцянки дантиста – лікування без болю. У Аламброзі можна винайняти кімнату за 2 долари на тиждень, а можна і за 20. Населення її складають стенографістки, музиканти, біржові маклери – продавщиці, репортери, художники-початківці, процвітаючі шахраї та інші особи, що висіваються через поручні сходів щоразу, як біля парадних дверей пролунає дзвінок. Я розповім тільки про двох мешканців Валамбрози, при всій моїй повазі до їх численних сусідів. Коли одного разу о шостій годині вечора Хетті Пепер поверталася до своєї кімнати у Валамброзі, Третій поверх, вікно у двір – 3 долари 50 центів на тиждень. Ніс і підборіддя її були загострені більше, ніж звичайно. Витончені риси обличчя – типово ознака людини, яка отримала розрахунок в універсальному магазині, де вона пропрацювала 4 роки і залишилася з 15 центами в кишені. Поки Хетті підіймається на третій поверх, я встигну коротко розповісти її біографію. Чотири роки тому Хетті увійшла до кращого універсального магазину разом із сімдесятьма-п'ятьма іншими дівчатами, які бажали отримати місце у відділенні дамських блузок. Фаланга претенденток була приголомшливою виставкою красунь із загальною кількістю білявого волосся, якого вистачило б не на одну леді Годіву, а на цілу сотню. Діловитий, холоднокровний, безособовий, плешивий хлопець, який мав відібрати шість дівчат із цього натовпу, відчув, що захлинається в морі дешевих парфумів під пишними білими хмарами з ручною вишивкою. І раптом на горизонті з'явилося вітрило. «Хетті Пепер негарно!» з презирливим поглядом маленьких зелених очей, з шоколадним волоссям у скромному полотняному костюмі та цілком розумному капелюшку, постала перед ним, не приховуючи від світу жодного зі своїх двадцяти дев'яти років. «Ви прийняті!» – крикнув молодий чоловік, і це було його порятунком. Ось так і сталося, що Хетті почала працювати у кращому магазині. Розповідь про те, як вона стала нарешті отримувати 8 доларів на тиждень, була б компіляцією з біографії Геркулеса, Жанни Д'Арк, Уни, Іова та Червоної Шапочки. Скільки їй платили спочатку, цього ви від мене не дізнаєтеся. Зараз навколо цих питань спалахують пристрасті, і я зовсім не хочу, щоб якийсь мільйонер, власник подібного магазину, піднявся пожежними сходами до вікна мого горищного будуара і почав кидати в мене каміння. Історія звільнення Хетті з кращого магазину така схожа на історію її прийняття туди, що я боюся здатися одноманітним. У кожному відділенні магазину є завідувач всюди суща, всезнаюча і всегідна людина із записником. Долі всіх дівчат цього відділення, що живуть на... Дивись дані бюро торгової статистики. Доларів на тиждень цілком у його руках. У відділенні, де працювала Хетті, завідувачем був діловитий, холоднокровний, безособовий, плешивий юнак. Коли він ходив по своїх володіннях, йому здавалося, що він пливе морем дешевих парфумів серед пишних білих хмар з машинною вишивкою. Велика кількість солодкого веде до перенасичення. Некрасиве обличчя Хетті Пепер, її смарагдові очі та шоколадне волосся здавалось йому бажаним зеленим оазусом у пустелі нудотної краси. У затишному кутку за прилавком він ніжно вщипнув її за руку на три дюйми вище ліктя, але тут же відлетів на три фути, відкинутий її мускулистою і не надто лілійною ручкою. Тепер ви знаєте, чому через 30 хвилин Хетті Пепер довелося залишити. Кращий магазин з трьома мідяками в кишені. Сьогодні вранці фунт яловичої грудинки коштує 6 центів. Але в той день, коли хаті-папер була звільнена з роботи в універсальному магазині, він коштував 7,5 центів. Тільки завдяки цьому і стала можлива наша розповідь. Інакше на 4 центи можна було б. М -м -м. Але сюжет майже всіх хороших оповідань у світі побудований на непереборних перешкодах, тому не чіпляйтеся, будь ласка. Купивши Яловичу грудинку, Хетті підіймалася до своєї кімнати. Вікно у двір – 3 долари 50 центів на тиждень. Порція смачного, гарячого, тушкованого м'яса на вечерю – міцний сон, і вранці вона буде готова знову шукати подвигів Геркулеса, Жанни Дарк, уни ова та червоної шапочки. У своїй кімнаті вона дістала з крихітної шафки глиняний сотейник і стала нишпорити у всіх кульках і пакетах у пошуках картоплі та цибулі. Внаслідок цих пошуків ніс та підборіддя її загострилося ще більше. Ні картоплі, ні цибулі. Але ж хіба можна приготувати тушковане м'ясо з одного м'яса? Можна приготувати устрічний суп без устриць, черепаший суп без черепах, кавовий торт без кави, але приготувати тушковане м'ясо без картоплі і цибулі зовсім неможливо. Щоправда, у крайньому разі і одна яловича грудинка може врятувати від голодної смерті, покласти солі, перцю та столову ложку борошна, попередньо розмішавши її в невеликій кількості холодної води. І зійде. Буде не так смачно, як омари по-нійубурзьки, і не так розкішно, як святковий пиріг, але зійде. Хетті взяла сотейник і вирушила до кінця коридору. Згідно з рекламою у Аламбрози», там знаходився водогін, але, між нами кажучи, він проводив воду не завжди і лише скупими краплями. Втім, технічним подробицям тут не місце. Там була раковина біля якої часто зустрічалися валамброски, що приходили сюди виплеснути кавову гущу і подивитися на чужі кімоно. Біля цієї раковини Хетті побачила дівчину з густим темно-золотистим волоссям і жалібним виразом очей, яка мила під краном дві великі ірландські картоплини. Мало хто знав валамброзу так добре, як Хетті. Кімоно були її енциклопедією, її довідником, її агентурним бюро, де вона черпала відомості про всіх, хто прибуває та вибуває. Від одного рожевого кімоно вона давно дізналася, що дівчина з двома картоплинами – художниця, малює мініатюри, а живе під самим дахом у мансарді, або, як кажуть, у студії. Хетті не дуже точно знала, що таке мініатюра. Але була впевнена, що це не будинок. Тому що маляри, хоч і носять забризкані фарбою комбінезони, і на вулиці завжди намагаються заїхати своєю драбиною вам в обличчя, у себе вдома, як відомо, поглинають величезну кількість їжі. Картопляна дівчина була тоненька і маленька, і поводилася зі своїми картоплинами, як старий холостяк із немовлям, у якого ріжуться зубки. У правій руці вона тримала тупий шведський ніж, яким і почала, чистити одну з картоплин. Хетті заговорила з нею офіційним тоном, але було ясно, що вже з другої фрази вона готова змінити його на веселий і дружній. «Вибачте, що я втручаюся не в свою справу», сказала вона. «Але якщо так чистити картоплю, дуже багато пропадає. Це молода картопля, її треба шкребти. Дайте, я покажу». Вона взяла картоплину та ніж, і почала показувати. «О, дякую вам!» пролепитала художниця. «Я не знала. Мені й самі було шкода так багато зрізати. Але я думала, що картоплю завжди треба чистити. Адже знаєте, коли сидиш на одній картоплі, чищення теж мають значення». «Послухайте, Люба!» сказала Хетті, і ніж її завмер у повітрі. «Вам що, теж не солодко доводиться?» Мініатюрна художниця посміхнулася голодною усмішкою. Та, мабуть, попит на мистецтво, принаймні те, яким я займаюся, щось не дуже великий. У мене на обід тільки ось ця картопля, але це не так вже й погано, якщо їсти її гарячою і сіллю, і трошки олії. Дитя моє, сказала Хетта, і скороминуща посмішка пом'якшала її суворі риси. Сама доля. Звела нас. Я теж опинилася на бобах, але вдома маю шматок м'яса за вбільшки з кімнатну собачку. А картоплю я намагалася дістати всіма способами, хіба що Богу не молилася. Давайте поєднаємо наші інтендантські склади і зробимо печеню, готуватимемо у мене. Тепер би ще цибулі дістати. Як ви думаєте, Люба? Чи не завалялася у вас із минулої зими трохи дрібниці за підкладку котикового манто? Я збігала б за цибулею на кут до старого Джузеппе. Печення без цибулі гірше, ніж званий чай без солодощів. Зовіть мене Сесілія, сказала художниця. Ні, я вже три дні, як витратила останній цент. Значить, цибулю доведеться відставити, сказала Хетті. Я б зайняла цибулину у сторожки, та не хочеться мені, щоб вони одразу здогадалися, що я без роботи. А добре б нам мати цибульку?» У кімнаті продавщиці, вони взялися за приготування вечері. Роль Сесілії зводилася до того, що вона безпорадно сиділа на кушеці і голоском просила, щоб їй дозволили хоч чимось допомогти. Хетті залила м'ясо холодною солоною водою, і поставила на єдиний пальник газової плитки. «Ех, добре б нам мати цибульку», – сказала вона, і почала шкрепти картоплю. На стіні напроти кушетки був приколотий яскравий, кричащий плакат, що рекламує новий паром залізничної лінії, побудований з метою скоротити шлях між Лос-Анджелесом і Нью-Йорком на одну восьму хвилини. Озирнувшись посеред свого монологу, Хетті побачила, що по щоках її гості струмують сльози, а очі спрямовані на ідеалізоване зображення парома, що несеться по пінистих хвилях. «У чому справа, Сесилія, Люба?» сказала Хетті, перериваючи роботу. «Дуже погана картинка. Я поганий критик, але мені здається, що вона трохи пожвавлює кімнату. Звичайно, художниця-мініатюрниця «Одразу може сказати, що це Гедота. Якщо хочете, я її зніму. Ах, Боже мій, якби у нас була цибулька!» Але мініатюрна дівчина відвернулася і заплакала, уткнувшись носиком у грубу оббивку. Тут було щось глибше, ніж почуття художника, ображеного виглядом поганої літографії. Хетті зрозуміла, вона вже давно змирилася зі своєю роллю. Як мало у нас слів для опису властивостей людини. Чим ближче до природи слова, які злітають з наших губ, тим краще ми розуміємо одне одного. Висловлюючись фігурально, можна сказати, що серед людей є голови, є руки, є ноги, є м'язи, є спини, що носуть важку ношу. Хетті була плечем. Плече в неї було кістляве, гостре, але все її життя люди схиляли на це плече свої голови як метафорично, так і буквально, і залишали на ньому всі свої прикруші, або половину їх. Підходячи до життя з анатомічної точки зору, яка не гірша за будь-яку іншу, можна сказати, що Хетті на роду було написано стати плечем. Навряд чи у кого-небудь ще були такі ключиці, яким можна було довіритись. Хетті було лише 33 роки, і вона ще не перестала відчувати легкий біль щоразу як юна гарненька голівка схилялася до неї в пошуках втіхи. Але один погляд у дзеркало незмінно допомагав їй, як найкращий болезаспокійливий засіб. Так і тепер вона суворо глянула в потріскане старе дзеркало над газовою плиткою, трохи зменшила вогонь під булькаючим у сотейнику м'ясом із картоплею і, підійшовши до кушетки, притиснула голову Сесілії до свого плеча сповідальні. Ну, моя гарна, сказала вона, викладайте все, як було. Я тепер бачу це вас не мистецтво засмутило. Ви познайомилися з ним на поромі, чи не так? Ну, заспокойтеся, Сесилі, люба, і розкажіть усе своїй свої тітці Хетті. Але молодість і сум повинні спочатку вилити надлишок зітхань і сліз, що підганяють барку романтики до бажаних островів. Незабаром все таки. Пригорнувшись до жилистих град-сповідальні, грішниця, що кається, чий благословенна причасниця священного вогню просто і невигадливо повела свою розповідь. Це було лише три дні тому. Я поверталася на поромі з Джерсі-Сіті. Старий містер Шрум, торговець картинами, сказав мені, що один багач у Нью-Арку хоче замовити мініатюру – портрет своєї дочки. Я поїхала до нього – показала деякі свої роботи. Коли я сказала, що мініатюра буде коштувати 50 доларів, він розреготався, як гієна, сказав, що портрет вугіллям у 20 разів більший за мою мініатюру, обійдеться йому всього у 8 доларів. У мене залишилося грошей лише на зворотний квиток до Нью-Йорка. Настрій був такий, що більше не хотілося жити. Мабуть, це було видно на моєму обличчі, бо коли я помітила що він сидить навпроти і дивиться на мене, мені здалося, що він усе розуміє. Він був гарний, але найголовніше – у нього було добре обличчя. Коли почуваєшся втомленою або нещасною, або в усьому зневіришся, доброта найважливіша. Коли мені стало так важко, що не було сил боротися, я встала і повільно вийшла через задні двері каюти. На палубі нікого не було. Я швидко перелізла через поручні і кинулася в воду. Ах, друже мій Хетті! Вода була така холодна. На мить мені захотілося повернутися в нашу Валамброзу і знову голодувати і сподіватися, а потім я вся оніміла і мені стало байдуже. А потім я відчула, що у воді поряд зі мною хтось є, та підтримує мене. Він виявляється, вийшов за мною і стрибнув у воду, щоб Врятувати мене! Нам кинули якусь штуку на зразок великого білого бублика, і він змусив мене просмикнути в неї руки. Потім паром дав задній хід, і нас затягли на палубу. Ах, Хетті, мені було так соромно, адже топитися грішно, а до того ж у мене волосся намокло, і розтріпалося, і виглядала я як опудало. До нас підійшло кілька чоловіків у синьому, і він дав їм свою картку. І я чула, як він пояснив їм, що я впустила сумочку біля краю парома, і перегнувшись за нею через поручні, впала у воду. І тут я згадала, що читала в газетах, що самогубців садять до в'язниці разом із убивцями, і мені стало дуже страшно. Потім якісь жінки повели мене в кочегарку, допомогли мені обсушитися і зачисали мене. Коли ми причалили, він підійшов і посадив мене в таксі. Він сам промок до нитки, але сміявся, наче вважав усе це веселим жартом. Він просив мене сказати йому моє ім'я та адресу, але я не сказала. Надто мені було соромно. Ви вчинили безглуздо, люба, ласкаво сказала Гетті. Зачекайте, я трохи додам вогню. Ех, якби в нас була. Хоч одна цибулина. Тоді він підняв капелюх, продовжувала Сесилія, і сказав. Дуже добре, але я вас таки знайду. Я маю намір отримати нагороду за порятунок потопаючих. І він дав водію грошей і звелів відвести мене туди, куди я скажу. І пішов. І ось минуло вже три дні, простогнала мініатюристка. І він ще не знайшов мене. Потерпіть, сказала Хетті. Адже Нью-Йорк – велике місто. Подумайте, скільки йому потрібно переглянути вимоклих, розпатланих дівчат, перш ніж він зможе вас впізнати. М'ясо наше чудово тушкується, але ось цибулі. Цибулі б до нього. У крайньому разі я б навіть і чеснику поклала. М'ясо з картоплею весело булькало, поширюючи спокусливий аромат, в якому, однак, Явно не вистачало чогось дуже потрібного, і це викликало невиразну тугу, невід'ємне бажання роздобути інгредієнт, якого бракує. Я мало не потонула в цій жахливій річці, сказала Сесілія.